Slova svatého Evangelia podle Matouše. Když Ježíš přišel do kraje u Cézareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Odpověděli jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený si Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbudují svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království, co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. A co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Petr i Pavel, oba dva ti to. Apoštolové jsou velkými osobnostmi, hned vlastně na začátku církve stojí jako ty sloupy, jak je vyznáváme, nebo jak je titulujeme sloupy církve. A my si můžeme říct, proč Pán Ježíš vlastně do těchto dvou vkládá, nebo proč těmto dvěma, Apoštolům vkládá tedy do, do rukou, nebo na, na, na ramena takovou velkou zodpovědnost. Když se zahledíme na každého z nich, zjišťujeme, že jsou to mužové, kteří mají kromě těch ohromných darů, kterými oplývají, tak mají také nedostatky. A konec konců se tak přesvědčujeme o tom, co sám svatý Pavel později píše, že Bůh si k velkým věcem volí lidi nedokonalé, slabé dokonce. Petr by se dalo říct, že byl tak trošku i ješitný, protože on tedy, co by rybář, určitě byl dobrý rybář, mohl být hrdý na to, co dokáže a byl se svým bratrem Ondřejem povolán do, těch, do, do té družiny Ježíšovi jako první. Na to mohl být také po právu hrdý, nikde se však nezmiňujeme, nebo nezmiňuje písmo svaté o tom, že by Petr si toto prvenství vlastně v povolání nějakým způsobem nárokoval. Přesto dostává tu úlohu Tobě dám klíče nebo svěřuje mu Kristus Pán klíče od nebeského království a je to proto, protože Petr kromě těch svých chyb, jak víme, i zapřel Krista, jak víme, není o něm zmínka v písmu svatém, že by stál pod křížem, ale je o něm v písmu svatém zaznamenáváno to, jakým způsobem dozrává ve víře. Jakým způsobem potom vyjadřuje to, že Krista skutečně následuje, že Krista miluje. A víme, že po svém zmrtvých vstání, když Ježíš potom přichází mezi apoštoly, tak se ptá Petra třikrát Šimone, synu Jonášův, miluješ mě? A víme, že Petr potom odpoví, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Už toto vyznání u Cezare Filipovi, které jsme před chvíličkou dočetli, za koho mě pokládáte vy, Petr bez okolků vyjádří, ty si přeci Mesia, až ty si syn živého Boha. Už to je vyjádřením toho, že Petr kromě svých nedostatků opravdu jak si v té víře dozrává stává se osobností silnou, osobností takovou, která je později schopná jak si podporovat víru svých svěřenců, svých sester a bratří v Kristu. Víme, že tedy svatý Petr je pro nás tím prvním sloupem církve a už z jeho života si můžeme říct, Bůh si skutečně člověka dokáže dovést k tomu, že postupně dozraje. Do zraje k té moudrosti, síle a s těmi dary Ducha Svatého je jaksi schopen být tím, kdo, kdo druhým jaksi dává jistotu, že cesta, kterou v životě jsme zvolili, je správná. Tak to by byl svatý Petr. A svatý Pavel. Svatý Pavel, na rozdíl od Petra, nevzdělaného rybáře, byl vzdělancem. Byl mužem, který byl vychováván u nohou vlastně rabína a je to na něm znát. Pavel je skutečně mužem, který se dokáže pohybovat v takovém tom velkém světě, řekli bychom, což je jeho výhoda ve chvíli, kdy jak si dostává tu úlohu nebo dostává za úkol být poštolem národů. Jeho misijní cesty jsou velmi propracované, ale pojďme ještě k začátkům svatého Pavla. My se poprvé o něm v písmu svatém dozvídáme jako o Šavlovi, který je přítomen k Štěpánova kamenování. Později tento šavel horlí pro zákon a ty, kteří následují Krista, považuje za zrádce zákona. Proto prostě tak nějak jako, že pronásleduje křesťany. Až na cestě do Damašku, kde chtěl také dělat s těmito následovníky nějakého Krista, o kterém dost věděl a slyšel, ale s těmito následovníky tam chtěl dělat také pořádky a víme, že se mu přihodila ta ta událost, kdy vlastně je jakousi silou stržen z koně na zem a oslovil ho samotný Kristus Pán. A jak víme, ve svých listech to potom také vyjadřuje. Je to milost Boží. Díky milosti Boží jsem tím, kým jsem vím, kým jsem byl. Vy to víte všichni taky, ale teď je to jinak milostí Boží. Svatý Pavel, ty jeho misijní cesty, když už jsem o nich před chvilkou začal, měl skutečně dobře propracované protože navštěvoval velká střediska, velká města, kde se setkávaly různé národy, různé kultury a tam se snažil působit, tam se snažil hlásat Krista a hlavně sjednocoval lidi. Proto jsou tito dva, Petr i Pavel, ačkoliv jsou rozdílní, ačkoliv víme ze skutků apoštolů, že se také dostali do nějakého osobního sporu ohledně, ohledně pohanů, ale také ohledně židů, ale víme, že ti to dva skutečně jak si mohli být těmi nebo jsou těmi, kteří si nám reprezentují. Jednak možnost změny člověka působením božím, dozrávání ve víře, následování Krista, a mohou nám reprezentovat ty, kteří druhé jak si přivádějí ke Kristu potažmo k nebi co je pro nás důležité, tak jak už jsem řekl, jsou nejenom vzory, ale jsou velkými přímluvci, tak bychom se k ním měli stále a často obracet s prosbou o jejich přízeň, přízeň pro nás a pro všechny, které tak nějak nosíme v srdcích, aby vyprosili i nám i těm našim blízkým milost boží, která by s námi pracovala a která by nás přetvářela na to nebo na ty které chce Bůh tady mít, aby nám zachovali přízeň a ve svých přímluvách nám vyprosili milost, která by způsobila i naše jakési dozrávání ve víře, abychom byli dostatečně pevní a silní. Tito dva, Petr i Pavel, zemřeli mučednickou smrtí, zemřeli ve stejném roce. My víme, že, jak se už od zase od prvních století v církvi traduje, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Tak je pravdou, že pán Bůh zasevá to semeno křesťanství opravdu po celém světě. A tak je třeba i v těchto dvou apoštolech hledat přímluvce ve chvílích, kdy nám jde o obrácení nějakého člověka nebo konkrétních oblastí ve světě. I v tomto mohou být velkými přímluvci. Tak se k ním obracejme, mějme je za své přátele a za své patrony.